Nyissük ki a Bibliánkat az első királyok könyvénél. A négyes fejezetnél járunk. És a múlt héten meglátjuk azt, hogy Isten hogyan áldotta meg Salamont mindenféle bölcsességgel, mindenféle értelemmel, és láttuk azt, hogy Salamonnak Isten megjelent éjszaka álmában, és megkérdezte, hogy mi az, amit szeretne, és bizony Salamon bölcsességet, értelmet kért, szó szerint halló szívet kért. Azt kérte, hogy meghallhassa Istennek a hangját, ne csak a fejében, hanem a szívében, az életében, és hogy Isten adjon vezetést az ő életében. Hát Isten... Től ezt kérte Salamon, és Isten meg is adta neki ezt az értelmes szívet, ezt a hallószívet, és ezen felül megáldotta mindenféle mással, megáldotta gazdagsággal, békességgel, hosszú élettel, mindazokkal a dolgokkal, amiket nem is kért Salamon, mert Istennek annyira tetszett Salamonnak a kérése. És megnéztük azt is, hogy bár ez egy nagyon jó kérés volt Salamontól, ennél még jobb kérése volt Dávidnak Istentől. Dávidnak az volt a kérése, hogy hadd lakhassam a te házadban, hogy jobb egy nap a te tornácaidban, a küszöbödön, mint mindenütt máshol lezár. Dávidnak a kérése az volt, hogy hadd legyek veled, Istenem. És ez a legjobb kérés, amit tehetünk Isten felé, ez a legnagyobb kérés, amit Isten felé intézhetünk, hogy hadd legyünk ővel, Mert erre teremtett minket Isten az egy Korintus 1.9-ben olvasjuk, hogy a Jézus Krisztussal való kapcsolatra teremtett minket Isten. És Dávidnak ez volt a szenvedélye, ez volt a vágya, hogy Istennel legyen, hogy Istennél lakozzon, az ő házában maradjon mindenkor. És, mint mondtam, Istennek nagyon tetszett Salamon kérése is, de Dávidnak sokkal nagyobb, sokkal mélyebb kérése volt azzal, hogy ott akart lakozni, Istennel. És arról is beszéltünk, hogy Salamonnak a szellemi életét fogjuk nyomon követni ezekben a fejezetekben, úgyhogy ezt fogjuk tenni ebben a fejezetben is. Uram, kérünk téged, hogy ahogy megnyitjuk az igédet, nyisd meg a szívünket, nyis meg az életünket, nyisd meg a szemünket. ad, hogy láthassuk a te gyönyörűséges voltodat, a te beszédednek a csodáját. ad Uram, hogy megérthessük a szívünkkel mindazt, amit mondasz, és segíts Uram mindezt alkalmazni az életünkben, hogy ne csak egy fejbeli ismeret legyen, ami felfuvalkodottát tesz, hanem legyen igazi szeretet, ami átformálja az életünket. Erre vágyunk Uram, hogy Legyél lámpás a mi útunkon, igazgazd a mi útainkat. Nem szeretnénk a saját értelmünkre támaszkodni, hanem szeretnénk téged elismerni minden útunkon, és benned bízni. Kérünk téged, hogy így nyisd meg a szemünket, az értelmünket, és nyis meg az életünket előtted, hogy átformálódjunk, hogy olyanok legyünk, mint amilyen te vagy. Köszönjük Uram, hogy ezt meg, erre ígéretünk van, hogy a szent lelked által ezt megteszed, Ezért kérünk, hogy jöjj és cselekedj a szívünkben. Szeretnénk alárendelni magunkat te neked. Köszönjük ezt, Jézus. Amen. Hát olvassuk a négyes fejezet első hat versét. És lát Salamon király egész Izrael felett királyán. És ezek voltak pedig az ő főemberei. Azária, Szádok pap fia. Eli Hóref és Ahia sisának fiai, íródeákok. Josafát, az Ahilut fia, emlékíró volt. És Benája, a Jojada fia, a seregek hadnagya. Zádok pedig, és Abjátár papok. És Azariás, a Nátán fia, a tisztartók előjárója. Zábud, a Nátán fia, főtanácsos és a király barátja és Ahisár udvarbíró, Adonirán pedig az Abdafia kincs tartó. Itt ez a fejezet Salamonnak ugyanúgy a bölcsességét mutatja, mint ahogy az előző fejezetben az a történet mutatta Salamont bölcsességét, amikor két édesanyja jött, és az életben maradt gyermeken vitázta, és ott láttuk, hogy Salamon milyen isteni bölcsességgel tett közöttük igazságot, Itt ez a fejezet is Salamon bölcsességéről szól. Itt főleg Salamonnak az uralmát fogjuk látni, itt ezekben a versekben konkrétan Salamonnak a vezérkarát látjuk. Látjuk, hogy mennyire megszervezte és megrendezte az országának a vezetését. És ebben Benne van Salamonnak a bölcsessége, mert tudta, hogy az igazi vezetők egyedül nem dolgoznak, és nem tudnak dolgozni. Nagyon is tudta azt, hogy hogyan kell a felelősséget, meg a különböző hatalmat odaadni más emberek kezébe, hogy a munkát tényleg hatékonyan, és jól el tudják végezni. Úgyhogy nagyon nagy bölcsessége volt ebben Salamonnak, mert ő tulajdonképpen a vezetőknek lett a vezetője, és engedte, hogy a különböző, ember, különböző területekre kijelölt emberek végezzék a munkájukat. És borzasztó bölcsesség volt Salamon részéről az, hogy nem csak a felelősséget osztotta ki az emberek között, hanem hatalmat is adott hozzá. Engedte, hogy csinálják a rábízott dolgokat, Megadta a hozzá szükséges forrásokat, mögéjük állt, erőt adott nekik. Nagyon sokszor a vezetőknek az a ö, ö, gyengéje, hogy a felelősséget szívesen kiosztják, hogy ki mit csináljon, de nem adják meg a hozzá szükséges hatalmat, szabadságot, nem adják meg a hozzá szükséges dolgokat. Csak előírják, hogy mit kell elvégezni, de aztán, hogy hogy végzik el, az már nem érdekli a vezetőket. Salamon bölcs király volt, fogjuk látni, hogy az uralkodása során nem csak a felelősséget osztotta szét, hanem bizony a forrásokat is és hatalmat is adott a vezetőinek, hogy szabadon vezethessék az általuk irányított területet. Így aztán Salamon tényleg csak a vezetőknek lett a vezetője, és ezért Salamon királysága borzasztóan hatékony és földön híres uralommá lett. És itt látjuk felsorolva ezeket a különböző vezetőket, látjuk elsősorban, hogy voltak íródeákok, voltak jegyzők, tulajdonképpen ez volt Eli Hóref, és Ahia. Aztán látjuk Josa a hármas verseben, Talán, ha emlékeztek, Josa Fárt, már Dávid uralma alatt is emlékíró volt. És a, már néztük korábban a 2 Sámuel 8-ban, meg a 2 Sámuel 20-as fejezetben is, hogy Josaphat Dávidnak volt az emlékírója, és valószínűleg, hogy ő nem csak annyit csinált, hogy írta a krónikákat, hogy mi történt, arra a jegyzők voltak, az íródeákok. Ezek az emlékíró sokkal inkább egy ilyen államtitkári szerepet töltött be Salamon uralmába, tehát Josaphat Dávid uralma alatt is, és mint látjuk Salamon uralma alatt is megmaradt ebbe az államtitkári pozícióban. Nagyon kulcsfontosságú ember volt, hogy az igazgatást kézbe kézbetartsa és rálátása legyen. Aztán a négyes versben is ismerős nevet olvasunk, Benája, hogyha emlékeztek, Benája volt az a hadvezér, akit Salamon kijelölt, és igazából nem csak Salamon, hanem Dávid is már kijelölt Joáb helyére. Ő volt a katonaságnak a vezetője, és Benájának igen nagy hatalma volt, mert fogjuk olvasni, hogy Salamon királysága milyen kiterjedt volt. Soha az ország még ilyen hatalmas területileg nem volt, mint Salamon uralma alatt, és bizony ahhoz, hogy jól szervezett és rendezett legyen az egész ország, egy nagymértékű katonaságra volt szükség. Nem azért, hogy háborúskodjanak, sokkal inkább ilyen rendőri feladatokat teltetett be akkoriban a hadsereg, mert Salamon uralkodása ideje alatt béke volt, de mindenképpen egy nagy hadsereget kellett fenntartani a Salamonnak, és az ő vezetőjük volt Bennája. Aztán olvasunk Szádok papról és Abjátárról, ők is ismerősek, és különösen a papnak az említése érdekes, mert a kettes fejezet 35-ös versébe olvastuk azt, hogy bizony Dávid Abjátár főpapot leváltotta, és Zádok papot jelelt ki főpapságra, és itt mégis fel van sorolva Abjátár papként. Valószínűleg arról volt szó, hogy bár a felelősséget elvette Salamon abjátártól, maga a tisztségétől nem fosztotta meg, tehát a neve az, hogy pap megmaradt, csak a feladatai csoportosította át Zádok papnak a kezében. Aztán egy érdekes tisztségről is olvasunk, olvasunk a, a, a zábudról, a főtanácsosról, és király barátjáról, ez a fő tanácsosnak egy jobb fordítása az, hogy pap volt. Tehát Zádok, Zábud, elnézést, Zábud, ő, ő pap volt, és a királynak a barátja. És nem tudom, hogy emlékeztek -e a kettő Sámuel 20-ból, hogy bizony Dávidnak, volt is egy, Dávidnak, Dávidnak is volt egy ilyen pap barátja, akivel tulajdonképpen a személyes életét, a személyes hitéletét megosztotta, illetve vele volt egy ilyen elszámolhatósági viszonyba, ott állt mellette ez a pap segítette a mindennapos úrral való járásában. A, ez a tisztségviselő Dávid idejében ira volt, és úgy látszik, hogy Salamon tanult Dávidtól, hogy jó, ha az embernek van egy ilyen személyes lelki vezetője, és itt azt látjuk, hogy ezt a posztot Zábud töltötte be nátának a fia, Ami azért is érdekes, mert ugye Nátán próféta, ott volt Dávid udvarában, és bizony nem csak prófétaként intette a királyt, illetve hozta Isten üzenetét Dávidnak, de olvastunk Nátánról azzal kapcsolatban is, hogy segített a, az Isten tiszteletet megszervezni a, a jeruzsálemi akkoriban, még sátorban, majd későbbiekben a a templomban. Ő volt az, aki megszervezte azt, hogy hogyan legyen a dicsőítés, hogyan legyenek az áldozatok. Nagyon sokat segített Nátán ezen a téren is, és Nátán Dávid ideje alatt is feljegyzéseket készített arról, hogy mi is történt a Dávid uralkodás alatt. És látjuk, hogy a fia Zábud meg Salamonnak Dávid fiának lett a lelki vezetője vagy lelki társa, akivel megbeszélhette Salamon a mindennapos dolgait, megbeszélhette az úrral való együttjárását. És látjuk azt, hogy van itt, egy, van itt egy azariás nevű ember is, aki szintén Nátánnak a fia volt, és ő lett tulajdonképpen a, a királyi udvarnak a vezetője, az ő kezébe összpontosult minden, ami a királyi udvarban történt, A versben pedig olvassuk, hogy a hisár volt az udvarbíró, és Adonirán pedig a kincstartó volt, ami nem csak kincstartót jelentett, hanem az emberi, ő volt a humán erőforrás tisztségviselő is a királyságban. Ő osztotta el a munkaerőt tulajdonképpen a királyi udvarban, illetve a királyi munkákhoz, projektekhez is ő rendelte ki a szükséges embereket. Úgyhogy látjuk, hogy nagyon jól megszervezte Dávid ezt az udvartartást, magát, az államot nagyon jól összepontosította, és bizony... Nagyon is azt látjuk, hogy Salamonnak a vezetősége rendkívül szervezet volt, és ez abból adódott, hogy Salamon bölcsességet kapott Istentől, és megértette azt, hogy bizony Isten a rendnek az Istene, a szervezettségnek az Istene, és nagyon jól látta azt is, hogy sokkal jobb és hatékonyabb a munka, hogyha az meg van szervezve. És valóban ezt a dicsőséget ragyogta vissza az uralkodás, ezt a szervezettséget. A, a 7-es verstől fogjuk olvasni Salamonnak a kormányzóit, illetve tiszt, tisztartóit. Volt pedig Salamonnak 12 tisztartója az egész Izraelen, akik ellátták a királyt és az ő háza népét ezt, ezt endőnként mindenkinek egy hónapig kellett az ellátásról gondot viselnie. És ezek azoknak nevei. Húrnak fia az Efraim hegyén, Dékernek fia Mákásban, Sahál, Sahálbimban, Betsemesben, Elomban és Béthanánban. Hésednek fia Ő hozzá tartozott Szokó és Héfer egész földje. Abinádáb fiaié volt Dor egész határa, Salamon lánya, Táfát volt neki az ő felesége. Bahana, az Ahilut fia, bírta Talnákot és Megidót, és egész Betseánt, mely szarfána mellett volt Jezréjel alatt, Betseántól fogva, Abella méholáig, és mind Jokméjánon túl. Remélem tudjátok követni ezeket a határvonalakat. Gébernek fia, Rámot Gileádban, ővé voltak Jairnak, Manasé fiának falui, melyek Gileádban voltak, Az övé volt az argóbb tartománya, mely volt, hatvan nagyváros kőfallal és értzárakkal megerősítve. A Hinádáb Idó fia Mahanaimban. A Himaás Naftaliban, a Salamon lányát Bosmártát vette magának feleségülő is. Bahana Kúsai fia áserben és Alódban. Josafár Paruák fia és akárban. Simei él fia Benyáminban, Géber urifia a Gilead földjében, Sihonnak és az Emoreusok királyának földjében, és Ógnak a básánbeli királynak földjében, és ez egy tisztartó bírta azt a földet. És Júda és Izrael megsokasodott, olyan sok volt, mint a tenger mellett való fövény, ettek ittak és vigadtak. Hát itt végigolvastuk ezeket a határokat, gondolom, hogy nem tudtátok nagyon jól pontosan nyomon követni, hogy melyik határ merre megy, de ha elővesztek egy térképet, és kikeresitek ezeket a városokat, és megrajzoljátok a határvonalakat, akkor egy fantasztikus dolog látszik az egészből. Nevezetesen az, hogy Salamon 12 tartományt hozott létre, de ez a 12 tartomány egyáltalán nem fette az eredeti törzsi határokat. Emlékeztek, hogy amikor Józsué idejében bevonult a nép végre az ígéret földjére, és felosztották Izraelnek a területeit, akkor konkrétan kijelölték a 12 törzsnek a határait, és letelepedtek. Na most mindez egészen így volt Dávid királyságáig, de Salamon mikor uralomra került, azt mondta, hogy jó, Eddig ez jó volt, de a közigazgatás így nem lehet jól megszervezni. És az utalásokat, ahogy látjuk, hogy például a nyolcas as versben írja, hogy ilyen hegyen, 10 versben, ilyen földen, amolyan földen később, ilyen tartomány, ilyen városok, az derül ki, hogy Salamon a területeket inkább a földrajzi adottságok szerint osztotta fel, hogy na itt ez a hegység, vagy ez az alföldi rész, vagy ez a sivatagos rész. És Salamon volt olyan bátor, hogy azt mondta, hogy csak azért, mert eddig itt voltak a határok, az nem jelenti azt, hogy a közigazgatást hatékonyan meg lehet így szervezni. És azt mondta, hogy próbáljunk ki valami újat, húzunk új határvonalakat közigazgatási szempontból. Ez nagyon merész lépés volt Salamon részéről, de nagyon úgy tűnik, hogy nagyon is hatékony volt ez a lépés, mert valóban a közigazgatása így Izraelnek könnyebbé vált, és dicsőségesebbé, Azt fogjuk látni, hogy békesség és nyugalom és abszolút nagy jólét volt az egész országban. Tehát nagyon is jól működött Salamonnak ez a meglátása. Nyilvánvaló Isten adta bölcsesség szerint osztotta föl ez vidéket ismételten újabb területekre. Aztán a 20-as versben az is kiderül, illetve a 19-es vers végén, hogy ha az egész területet nyomon követed, akkor kiderül, hogy Júda vidékét sehova nem osztotta be Salamon. Salamon azt mondta, hogy jó, Júda ez az én hazám, ezt nem osztom be sehova. Tizenkét tartományt rétrehozott, de úgy, hogy Júdát kihagyta. És a legelső verset, amit olvastunk a 7-es versben, világossá válik az, hogy Salamon azért hozta létre ezt a tizenkét tartományt, hogy mindegyik tartomány egy-egy hónapig gondot viseljen a királyságról, gondot viseljen a királyi udvar gondot viseljen az egész állami gépezetről és mindenki, minden tartománynak egy hónap kijutott, hogy addig az egy hónapig ők nekik kellett gondot viselni az egész államgépezetről. Ez azt jelentette, hogy egy évben minden tartományban beszettek egy csomó adót azért, hogy az udvartartást és az egész államgépezetet tudják finanszírozni. De Júda kimaradt. Ez azt jelentett, hogy Júda nem fizetett adót. Júdának sose kellett terhet viselni, és sose kellett gondot viselni se a királyúdvartartásról, se pedig az államgépezetről. Nem tudom, hogy érzékelitek-e azt, hogy ha volt egy pár e, izraelita, aki olyan jól hozzászokott a régi törzsi határokhoz, és most azt látja, hogy új határokat húznak, meg azt is látja, hogy Júda nem, nincs benne a közös teherviselésbe. Hát ez bizony néhány Izraelinek a csőrit, igen, piszkálta. És bizony a későbbiekben ez a feszültség nagyon is közrejátszott abba, hogy, a, a, hogy Izrael későbbiekben ketté szakadt. És Salamon uralma alatt minden rendben volt, nagyon hatékonyan működött minden, de ez az elégedetlenség már ott kezdett kapargálni az emberek szívébe, és bizony, ahogy az igen megírja, a keserűség felnő, gyökeret vesz, megfertőz mindent és pusztulál, ...hoz, a zsidó 12-ben, hogy a folyamatot leírja az igen. Ezt fogjuk látni majd, hogy Izraelnek a kettészakadásában is bizony ezek a dolgok nagyon, jó közre játsz, nagyon is közre hogy eltávolodtak a kegyelemtől, nem Istennek a kegyelmét látták ebben a vezetésben, hanem Salamonnak a makacságát, és bizony ez nagyon nagy feszültségekhez vezetett. Tehát látjuk Salamonnak a bölcsességét, hogy hogy osztja fel 12 területre teljesen kreatív formában, újdonságot kipróbálva, és azt is észre kell vegyük ebbe a felosztásban és ebben a teherviselésben, hogy Salamonnak az uralkodása egyáltalán nem volt elnyomó. Tehát Salamonnak nem az volt a célja, hogy elnyomja a népet, és ő hatalmas, dicsőséges királyként éljen. Ő azt akarta, hogy az egész nemzet nagy legyen, és az egész nemzetet fel akarta emelni, és ezért volt az, hogy egy-egy tartomány csak egy-egy hónapig volt adózás alatt, és csak egy-egy hónapig kellett gondot viselni a, a Salamoni uralkodásról, és ez nem terhelte meg egyetlen egy tartomány sem. Tehát ez nagyon fontos a későbbiekben, hogy lássuk, hogy Salamon nem volt egy ilyen elnyomó uralkodó. Ebben is a bölcsessége látszik, hogy vezetőként nem felül akarta uralni, és nem rá akar telepedni a népére, hanem valóban hatékonyan akarta vezetni őket, szolgálni őket, képviselni őket, de nem akarta őket lenyomni. És bizony Péter levelében olvassuk a bátorítást, hogy hogy a presbiterek, mint a nép között lévő presbiter társak vezessék a, a nyájat, ne pedig úgy, mintha le akarnák uralni azt. Ez Salamon életéből látszik, hogy nem elnyomni, nem leuralni akarta a népet, hanem ténylegesen vezetni, felépíteni őket, képviselni őket. Jó, tehát látjuk Salamonnak ezt a nagyon nagy bölcsességén. 21-es verstől azt olvassuk, hogy Salamon pedig uralkodott minden országokon a folyóvíztől fogva, ez a folyóvíz, ez az Eufrates lenne, a folyóvíztől fogva egész a Filiszteusok földjéig és Egyiptomnak határáig, és ajándékokat hoztak és szolgáltak Salamonnak életének minden idejében. És Salamon eledele naponként ez volt. 30 véka liszt, és 60 véka közönséges liszt. Hát ez mennyit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy véka annyi volt, amit egy szamár elbírt cipelni. Ez 220 kilót jelent. Tehát a napi liszt mennyiség, ami elfogyott Salamonnál, az 30-szor 220 kiló volt, az 6600 kiló liszt. Ez azt jelenti, hogy hat és fél tonna lisztetettek meg Salamon udvarában naponta, és kétszer ennyi, 13,2 tonna búzadarát. Ez a közönséges részt ez a búzadara volt. Hát vagy Salamon volt jó étvágyú, vagy nagy volt ugye az udvartartása, valószínűleg, hogy a másodikról van szó. Ha tovább olvasuk, azt látjuk, hogy naponta elfogyott még emellett 10 ökör, 20 füvön járt ökör, hogy bio hús is legyen benne, nem csak ilyen hízlát hús, 100 jú, szarvasokon, őzeken, bivajokon és hízlatmadarakon kívül. Hát ez egy jó kis menű volt naponta. Számítások szerint a legszerényebb számítás is azt mondja, hogy 15 ezer ember eltartására volt elegendő ez a rengeteg ételmennyiség, de vannak, akik bátrabbak, és azt mondják, hogy 36 ezer ember is jól lakott ennyi ételmennyiségből simán. Ez csak azt mutatja, hogy Salamonnak a, a, nem csak Salamont kellett eltartani meg a szűkabb családi körét, hanem bizony, amikor egy hónapot vállalt egy tartomány, akkor bizony az egész államképezetet kellett etetnie, meg kellett gondot viselni a különböző költségekről, a rengeteg katonáról, mindenről. Úgyhogy látjuk azt, hogy bizony volt kiről gondot viselni. Ebben a részben itt nagyon hangsúlyos a 22-es versben a naponkénti gondviselés. Itt igazából nem hiszem, hogy a nagy mennyiségeket akarja mint az ige kihangsúlyozni, mint inkább azt, hogy naponként képes volt Izrael ezt a mennyiséget produkálni Salamonnak és az tartásának. És bizony megemlékezhetünk arról, hogy Isten mennyire hűségesen gondot visel naponként. És nem az volt, hogy Salamonnak begyűjtöttek egy csomó mindent raktára, és akkor abból eléldegélt, hanem naponként hozták neki ezt az ajándékot, és bizony az úr is ezt ígért, hogy naponként fog gondot viselni rólunk. És az az igazság, hogy ez nagyon ellene megy a testünk gondolkodásának, mert a testünk szereti azt látni, hogy de mi lesz majd holnap, meg holnap után, meg azután. Pedig Jézus megmondta, hogy, hogy nem kell aggodalmaskodni a holnap, holnap utánról. Minden napnak megvan a maga baja, csak a mai napot kell végigfutni. Utána majd a következő naplak lesz következő baja, majd ráérsz akkor aggódni. És egyszer valaki azt mondta, hogy ha ezt betartanánk, akkor bizony sok aggálytól szívfájdalomtól, meg sok betegségtől megmenekülnénk, mert az emberek abba betegednek bele, hogy de mi lesz holnap, meg jövő héten, meg egy év múlva. Jézus azt mondta, hogy ő naponként akar gondot viselni rólunk, és gondot is visel. Abba még soha ne, senki nem rokkant bele, hogy csak a mai napnak a terhén gondolkodott. Mindig abba rokkannak bele az emberek, ahhoz záadják a holnapot, meg a holnap után. És itt nagyon hangsúlyos az, hogy naponként jött ez a gondviselés, A másik része természetesen az, hogy Izrael képes volt naponként ennyit előadni. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagy lét volt egész Izraelben. Gondoljátok bele, hogy egy-egy tartománynak naponként ennyi mennyiséget produkálni, azért az nem volt kevés, de azt jelentette, hogy tudott, minden egyes tartomány ennyit adni. Ez azt jelentette, hogy hatalmas, jólétről gondoskodott Isten. Akkoriban tényleg nagy gazdagság volt. És olvassuk is, hogy ö, ö, maga a terület is nagyon nagy volt, de azt is olvastuk a 20-as versben, hogy, hogy olyan sokan voltak az izraeliek, mint a tenger mellett való föveny, mint, a, mint amennyi homokszem van a tengerparton. Annyian voltak az izraeliek. Hát ez egy proféciának a beteljesítése. Emlékeztek arra, amikor Ábrahám még a szűk családi körével um, járkált a pusztában, nem jó, biztos, hogy jó helyre megye, mert csak annyit hallott Istenről, hogy menj ki arra a földre, amit mutatok neked, de hogy merre, mikor, hogyan, hol az a föld, semmit nem tudott, csak annyit, hogy menjél. És erre a nagy hitlépésre hívta Ábrahámot Isten, és Ábrahám ment, és megígérte neki, az Egymózes 15-ben olvashatod, az Egymózes 15 ben hogy nagy nemzetté teszlek. Annyi lesz az utódod, mint amennyi csillag van az égen. Na most itt az Ábrahámnak a leszármazottjai, az izraeliták tényleg annyian lettek már ekkorra, mint a tengerparton, a homokszem, nagyon sokan. És azt is olvasuk a 20-as versben, hogy ettek, ittak és vigadtak. És nyilván ez a profécia, amit Isten Ábrahámnak adott, az nem csak az Izrael nemzetének a nagyságáról szólt, hanem arról szólt, hogy a hitáltali örökösei Ábrahámnak azok az emberek, akik majd megismerik Krisztuson keresztül Istent, azok is beletartoznak, azok is rengetegen lesznek majd. De itt látjuk az Izrael népére ezt beteljesedni, és látjuk azt, hogy ettek, ittak és vigattak Mindenki jól érezte magát. Hiába voltak milliója millióan, Isten nagyon gazdagon gondot viselt róluk, nagyon nagy jólétben éltek. És azt látjuk, hogy bizony Salamon uralkodott, és vezette ezt a népet, és... Itt látjuk azt, hogy mindaz a, mindazt, amit Dávid kiharcolt, azt igazából Salamon élvezte. Mert itt olvasjuk, hogy egész az Eufrát, eztől Egyiptomig tartott a királyság. Óriás volt, hatalmas volt Izrael királysága. A legnagyobb területű ebben az időszakban az Izrael története során. De ezért a területért Salamon egy szalmaszálat nem tett keresztbe. Ezt a területet Dávid harcolta ki. Salamon csak felült a trónra és uralkodott, élvezte azt az áldást, amit Izraelnek adott Isten, Dávidnak a munkája és Dávidnak a, a küzdelmei miatt. A 24-es verstől olvasjuk, hogy mert ő uralkodott minden helyeken, a folyó túl, Tifástól fogva egész Gázáig minden királyokon, akik a folyóvízen túl voltak, és békessége volt neki minden alattvalótól körös körül. Slakozott Júda és Izrael bátorsággal, kiki mind az ő szőlőtője és fügefája alatt, Dántól fogva Bersebáig Salamonnak minden idejében. És Salamonnak volt 40 ezer szekérbe való lova, istálókban és 12 ezer lovagja. Ezek a tisztartók ellátták Salamon királyt, és mindazokat, akik Salamon király asztalánál voltak, kiki az ő hónapján, minden fogyatkozás nélkül. Azután Árpát és Szálmát is hoztak a lovaknak és a paripáknak arra a helyre, ahol a király volt, kiki az ő rendelete szerint. Látjuk azt, hogy valóban Salamon uralma alatt, hatalmas béke volt és jó lép. 24-es versben olvassuk, hogy micsoda békességben él a nép. Salamonnak a neve is azt jelenti, hogy teljesség, teljes béke, teljes nyugalom. Ezt jelenti Salamonnak a neve. A krónikákból olvastuk ezt a múlt héten, és bizony találó volt Salamon, mert az egész nemzet kívül belül békességben élt. Se belső ellenség nem volt, se külső ellenség nem volt, teljeségben élt a nemzet. Ez a kifejezés, amit a 25-ös versben olvasunk, hogy mindenki, ki, ki a szőlőtője, fügefája alatt, ez egy gyakori kifejezése a jólétnek. Ézsaiás, Mikeás is használja ezeket a kifejezéseket. Zakariásban is olvasjuk ezt a kifejezést, úgyhogy ha a Bibliában ezt olvasott, hogy ki, ki a szőlőtője, meg fügefája alatt Élt, akkor ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy az örökké termő fa alatt éltek. Lényeg az, hogy Isten hatalmasan gondot viselt róluk, és nagyon nagy gazdagságban éltek. De a 26-os versben olvasunk egy szomorú hírt, nevezetesen azt, hogy Salamon 40 ezer szekérbe fogható lova volt, meg rengeteg paripája. Hát bizony már a múlt héten is beszéltünk róla, hogy a kettő krónikában is ugyanezt olvassuk a kilences fejezetben, hogy nagyon sok lova volt Salamonnak, meg sokszorozta a lovait. A kettő krónikában nem 40 ezerről, hanem csak 4 ezer lóról olvasunk, és valószínű az, hogy ez itt egy másolási hiba, és tényleg nem 40 ezerről, hanem 4 ezer lóról van szó. De akárhogy is nézzük, 4 ezer ló is nagyon sok, meg 40 ezer ló is nagyon sok, és bizony ezzel Salamon ellen, mondott Isten a kérésének, hogy a király az ne sokasítsa be se a feleségeit, se a lovait, se a pénzét. Na, a múlt héten láttuk, hogy Salamon már feleségeket elkezdte gyűjteni, ahogy a uralomra lépett egyből. Itt látjuk azt, hogy a lovakat azokat már elég jól e, megsokszorozta, hatalmas istálója volt, sőt Salamon istálójának a híre messze földre ment, tehát nagyon híres istálója volt Salamonnak és bizony ezzel Isten konkrét kérésének ellene szegült az 5 Mózes 17, 17 ben olvassuk ezt a kérését Istennek, és Salamon mindezt semmibe se vette. De látjuk, hogy a nép benne volt, Salamon támogatták, még a lovaknak is hoztak enni, úgy voltak vele, hogyha már az egész király udvart eltartják, akkor pont a lovaknak ne hozzanak, Szalmát meg Árpát hoztak nekik is. És... Azt olvassuk, hogy mindenki havonta gondot viselt a, a királyról, az államháztartásról az ő rendelete szerint. A szerint, amit az Úr rábízott. És ez egy nagyon csodálatos kifejezés itt a 28-as vers végén, mert nagyon fontos meglátnunk azt, hogy Úgy, ahogy Salamon udvarában mindenkinek megvolt a feladata, az elrendelt feladata, hogy véghez vigye, ugyanúgy Isten királyságában is mindenkinek megvan a rábízott feladata. És ha Isten még inkább szeretné azt, hogy az ő királyságában ránk bízott feladatot elvégezzük. És Isten ugyanúgy nem csak a felelősséget adja meg a feladathoz, nem csak felelősséget oszt kiránk külön-külön, hanem megadja a hozzá szükséges hatalmat, megadja mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy elvégezzük a ránk osztott feladatot és ha Salamon bölcs király volt ilyen tekintetben, akkor Jézus Krisztus sokkal bölcsebb király. Azt, azt olvasok az evangéliumban, hogy nagyobb van itt Salamonnál, akinek a bölcsessége még nagyobb Jézus Krisztus, és ő még bölcsebben uralkodik, még inkább kioszt feladatokat az ő királyságában, és Éppen ezért tudnunk kell, hogy mi az, amit Isten ránk bízott az ő királyságában, a szolgálatok közül, mi az, amire bennünket hív, és neked nem kell elvégezni a másik ember szolgálatát, hanem neked csak azt kell elvégezned, amit Isten rád bíz, neked oszt. És közben bízhatsz abban, és támaszkodhatsz arra, hogy Isten megadja a hozzá szükséges erőt, a hozzá szükséges dolgokat ajándékot, képességet, erőt, időt, pénzt, bármi legyen az, ami szükséges ahhoz, hogy a rábízott feladatot el tud végezni. És a Spurgeon erről egy egész prédikációt tanított egyszer a londoni gyülekezetében erről az egyfél mondatról, hogy mindenki az ő saját rendelete szerint kit, mire hív az Úr, az végezze a munkáját, és várja Istentől azt, hogy megadja az ahhoz szükséges erőt, időt, képességet, a szent lelkének a jelenlétét. Salamonnak a bölcsességét, az abban is látjuk, ahogy írja a 29-es vers, hogy Isten adott bölcsességet Salamonnak, és igen nagy értelmet, és mély szívet, mint a föveny, amely a tengerpartján van. Úgy, hogy a Salamon bölcsessége nagyobb volt, mint a Napkelet minden fiának bölcsessége és Egyiptomnak egész bölcsessége. Sőt, bölcsebb volt minden embereknél, még az Ezraita Etánnál is, és Hémánnál, a Kákónánál és Dardánál, a Máhol fiainál, és híre neve volt minden nemzetsége között, körös körül. Látjuk, hogy Isten valóban nagy bölcsességet ad Salamonnak. Itt az egyes versben azt olvasjuk, hogy mély szívet adó, A 29 versben azt olvasjuk, hogy Isten mély szívet adott Salamonnak. Olyan mélyet, mint a fövegy, mint a homok, mint a tengerparti homok. És ez egy érdekes leírása annak a értelmes szívnek, amit Salamon kapott Istentől. Mert ha visszaemlékeztek, a 3 fejezet 9-es versében azt olvasjuk, hogy Salamon halló szívet, odafigyelő szívet kapott Istentől. A 12-es versben, a 3-as fejezetben azt olvassuk, hogy olyan értelmes szívet kapott, ami képes volt döntést hozni. Tehát el tudta dönteni, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Tehát kapott Istentől egy odafigyelő szívet, egy döntésre alkalmas, döntésre képes szívet, meg egy mély szívet. Egy, egy bölcsességgel mély szívet. És ez egy nagyon érdekes leírás a Salamon bölcsességének, de mind a három jellemzője az Salamon értelmének azt mutatja, hogy Istentől kapott mély, kimeríthetetlen bölcsessége volt Salamonnak, aminek végére nem lehetett menni. És olvassuk is, hogy Salamonnak a bölcsessége sokkal nagyobb volt, mint a napkelet összes férfiának a bölcsessége, Egyiptom egész bölcsessége. És akkoriban Egyiptom bölcsessége nagyon híres volt, évezredes hagyománya volt az egyiptomi bölcseknek. És ezeket olvasva azon gondolkoztam, hogy itt van Jézus Krisztus, aki nagyobb Salamonnál, és még nagyobb a bölcsessége, és sokan el vannak ájulva a keleti bölcsességtől, meg a keleti filozófiáktól. Hát itt olvasuk az igében, hogy még Salamonnak is nagyobb volt a bölcsessége ezeknél a filozófiáknál, meg, meg gondolatoknál, hát még Jézus Krisztusnak. Az ő bölcsessége messze, fölötte van mindennek. És itt konkrét embereket is sorol, Az ige akkoriban biztos, hogy az Ezrahita etán volt az etalon, ő volt a nagyon-nagyon bölcs, és mikor azt mondta valaki, hogy még nála is bölcsebb, akkor fú, hát akkor ő nagyon-nagyon bölcs. Mint hogyha, mondom a Magyar Tudományos Akadémiának az elnökét megneveznék, és azt mondanák, hogy na, még annál is bölcsebb, vagy, vagy a Nobel-díjas tudósokat felsorolnák ma, és azt mondanák, hogy na, még nála is bölcsebb és igazából ez a Hémán meg a Etán mind a kettő egy-egy Zsoltárt írta az igében, úgyhogy nem ismeretlen teljesen a nevük. Bekövetkezett az, amit Isten megígért, hogyha az 5 Mózes 28-hoz odalaposztok, akkor ott Isten áldásait olvassuk, az 5 Mózes 28 Az egyes versben azt olvassuk: ha szorgalmasan hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára, és megtartod, és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma neked, akkor e földnek minden népénél feljebb valóvá tesz téged az Úr, az Istened. Na ez bekövetkezett Salamon uralma alatt. Mert odafigyeltek Isten Igéjére megtartották, és minden népnél fentebb emelte Isten őket. Illetve a tízes vershez, hogyha uh, lecsúsztatod a szemedet, ott olvasjuk, hogy és megérti majd a Földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztet el, és félnek tőled. Hát salamon idejében ez bekövetkezett. Isten a bölcsességnek a, a kútforrása. Salamon a példabeszédekben többször leírja, hogy az Úrnak félelme, az Úr tisztelete, minden bölcsességnek a kezdete, vagy minden bölcsességnek a kútforrása. És bizony, amíg az Úrra támaszkodtak, amíg Istenre figyeltek, addig Isten ezt az áldást beteljesítette, és messze földön híresek lettek. Lett Izrael a bölcsességéről, És bizony a népek elismerték, felismerték azt, hogy na ezeknek az embereknek tényleg az élő igaz Isten az Istenük, mert megértették, hogy a bölcsességük Istentől van. Ezt olvastuk ugye az Egy királyok 4.31-ből, hogy minden nemzetségek között hírement a bölcsességének Salamonnak. Megkövetkezett ez az ígérete Istennek. Most mennyire így van ez, Isten minden ígérete bekövetkezik. Ezek az események, amikor látjuk egy-egy proféciának a beteljesülését, akkor mi kipipáljuk, mert azt mondjuk, hogy jó, hát persze bekövetkezett. Megígérte, Isten bekövetkezett. Na jó, de ebbe ez a nagy szám hogy Istennek minden ígérete bekövetkezik, azok az ígéretek is, amiket Isten a mi életünkre ígér, azok is bekövetkeznek. És minél több ilyen ígéretet olvasunk beteljesedni, annál inkább biztosabbak lehetünk mindazokban az ígéretekben, amiket Isten nekünk kijelent az igéjében a mi életünkre vonatkozóan. Azt olvasjuk a 32-es versben, hogy szerzett Salamon példa példabeszéde, és az ő énekeinek száma ezer és öt volt, tehát ezer öt. Szólt a fákról és a Libanon fájától az itt Zsópig, amely a falból növekedik ki, és szólt a barmokról, madarakról, csúszómászó állatokról és a halakról is, és jötték minden népek közül, hogy hallgassák a Salamon bölcsességét, A Földnek minden királyaitól, akik hallották az ő bölcsességét. Látjuk azt, hogy Salamon bölcsessége annyira híres volt, hogy más nemzetek királyai, királyoknak a küldöttjei jöttek hallgatni Salamon. Látjuk, hogy Salamonnak a, a bölcsessége az nem csak az emberi kapcsolatokra terjedt ki, hanem abszolút botanikus, meg zoológus is volt. Látjuk, hogy nagyon bölcsen szólt a cédrusfáról, meg az izsópról. Az akkori osztályozás szerint a növények ne továbbja volt a cédrusfán, a legalacsonyabb növénynek, meg az izsópot tekintették, és Salamon a legalacsonyabbtól a leg szuperebb növényig, mindegyikről tudott valami nagyon bölcset mondani. Látjuk, hogy az összes állatról tudott bölcsességeket mondani, úgyhogy nagyon ö, ö, lenyűgözte az embereket a bölcsességével. 32-es versben olvasjuk, hogy 3000 példabeszédet mondott. Ennek jó része fel van jegyezve nekünk a példabeszédek könyvébe és 105 éneket írt, hát ö, itt érdekes, hogy nem a Zsoltár szót használja az, igen, mert bizony Salomon énekeinek nagy része az ének volt, nem Zsoltár, nem volt meg az a bensőséges, közeli viszony az Úrral Salomon életében, mint Dávidnak megvolt. A nagy Zsoltár író Izrael énekeinek a kedvence az, az Dávid volt, nem pedig Salomon, hiába volt ezer énekes Salamonnak, azok megmaradtak énekeknek. Nagy része nem volt meg az a közeli kapcsolat Isten és Salamon között, hogy ez a bensőséges szívének a kiáltása lett volna. A 3000 példabeszéd is nagyon szép számú, és bizony beszéltünk a múltkor arról, hogy Salamonnak milyen nagy bölcsessége volt, de arról is beszéltünk, hogy Salamon ezt a bölcsességet nem nagyon tartotta meg. Ha példabeszédekhez odalapoztok, a Zsoltárok könyve után találjuk. A példabeszédek négyhez, ha odalapozunk, a hatalmas bölcsességeket mond itt Salamon. Példabeszédek négy. Az ötös vers második fele azt mondja, hogy ne felejtkezzel el, és soha el ne hajolj az én szám beszédeitől. És következő vers, ne hagyd el azt, és megtart téged. Szeresd azt, és megőrizd téged. Tizenhármas vers, ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, és ne hagyd el, őrizd meg azt, mert az a te életed, Azt mondja Salma, hogy rakaszkodj a tanításhoz, az a te életed, ne hagyd el, meg fog tartani. Aztán 22-es vers, életük ez azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Maradj meg a szavaimnál, maradj meg a tanácsaimnál, a számnak az beszédétől ne távozz el, a tanításhoz ragaszkodj, ne hagyd el, mert ez mindenkinek élete. És mindenkinek az egészsége, azoknak, akik megtartják azt, akik ragaszkodnak hozzá. Mint mindenféle dolognál jobban őriz meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Hányan ismeritek ezt az ige verset? Biztos nagyon sok igekártyán láttátok, kívülről tudjátok, de ezt észrevettétek már, hogy ez milyen szövegkörnyezetben van? Ez abban a szövegkörnyezetben van, hogy ne hagyd el az Úr beszédét, ne utáld meg a tanítást, gyönyörködjél a tanításba, ragaszkodjál hozzá, Így lehet megőrizni a szívedet. Mert megmondja egyértelműen itt a 13-as vers, meg a 22-es vers, hogy a tanítás, Isten szavához való ragaszkodás az az élet. És őriz meg mindenféle öltött dolognál, jobb, ő, dolognál jobban a szívedet, mert abból indul ki az élet. Hogyan tudom megőrizni? Úgy, hogy a szívemet elmerítem Isten szavába az ő igéjében minden egyes nap ragaszkodok hozzá. Nem távozok el attól. Nem a hazugságokra hallgatok, hanem Isten szavára hallgatok. Milyen, bölcs Milyen nagy bölcsességek ezek, nem? Salamon megtartotta a saját példabeszédeit? Nem. És Amilyen bölcs volt Salamon, olyan bolond is volt. Mert ha csak a saját példabeszédeit megtartotta volna, nagyszerű élet volna. De sajnos az Egy Királyok tizenegybe ben azt fogjuk olvasni, hogy ott az idegen asszonyok elfordították a szívét Istentől és nem tartotta meg Salamon Isten beszédeit, mert megsokszorozta a feleségeit, megsokszoroszta a lovait, megsokszorozta a ö, pénzét, a kincseit, egyszerűen nem hallgatott Istenre. Pedig tudta, hogy az az élet, hogyha ragaszkodik Isten szavához, mindahhoz a beszédhez, ami a szájából kijön, megint az ötös-hatos verset, ne felejtkezz el, És el ne az én számnak beszédeitől. Ne hagyd el azt és megtart téged, szeresd azt és megőrizd. Elhagyta Salamon Isten beszédeit, és nem szerette az ő beszédeit. Nagy részét szerette, meg nagy része ez ragaszkodott, ahhoz a részéhez, ami tetszett neki. Amit de nem tudott egyetérteni, nem tetszett neki, az abban nem gyönyörködött, azt nem szerette és bizony ez folyamatosan az életét megkeserítette, a halál becsöpökött az életébe, a szívébe, és bizony, mire Salamon idősebb lett a feleségei, annyira elvitték a szívét, hogy bálványáldozati templomokat emeltek Izraelbe, és ő maga Salamon is bálványoknak áldozott. Ez egy elég megdöbbentő csúzda, de mindennek, mindezeknek az a, az a tanúsága, hogy bizony a legbölcsebb ember is lehet bolond, mert nem elég csak tudni valamit, hanem éled meg. És ha valaki, akkor Salomon ezt tudta. Le is írta. Tanulhatunk a tanácsaiból, mert Isten adta ezt a bölcsességet. De csak az az ember tanul, aki megtartja a beszédet, aki ragaszkodik a tanításhoz, aki nem engedi, hogy az ellenség hazugságai, a szívének a hazug érzelmei, a világnak a becsapása elvigye a szívét. Csak azt tud belőle tanulni. És csak azt tudja Istennek az áldásait élvezni. És Salomon akármilyen bölcs volt, bizony bolond volt abban, hogy nem tartotta meg ezeket a beszédeket. És ha csak annyit tartott volna meg, amit leírt a beszédeibe, az már elég lett volna ahhoz, hogy gyönyörűséges szellemi felemelkedést éljen meg, de sajnálatos módon ezt nem tettem. És bizony Isten megadta Salamonnak az értelmes, halló szívet, azt a szívet, ami képes elkülöníteni a jó tarosztól egy mély szívet adott neki, de mégis, és olyan bölcsességet adott neki, hogy nemzetek, népek özönlöttek hozzá, és megismerték, hogy Izraelnek bizony az élő Úr, az Istene, és megismerték, hogy ez a bölcsesség csak Istentől származhat, de Salamonnak a szívében elkezdődött az Istentől való elfordulás egyszerűen abban, hogy nem tetszett neki Isten beszédének egyes részei, és attól szép lassan elfordult, és ez bizony halált hozott neki, hiába tudta, hogy az az élet, ha valaki ragaszkodik a szavához Istennek. Uram, köszönjük neked azt, hogy te gazdagon gondoskodsz rólunk, és gazdagon gondot viselsz rólunk. Köszönjük Neked, Uram, azt, hogy az új életünkbe bízhatunk. Abban bízhatunk, hogy új teremtések vagyunk Te benned. Mi magunk is sokkal bénábbak vagyunk, mint Salomon, és valószínűleg sokszor többször elszúrtuk az életünket, meg elszúrjuk, mint ahogy, mint ahányszor Salomon elszúrta. Uram, ha a kegyelmet nem lenne, sehol se lennénk. Köszönjük Neked azt, hogy megtaláltál minket, hogy a szerelmeddel rámutattál az igazságra, rámutattál, Uram, a, a bűneinkre, a tőled való távolságra, és rámutattál arra, hogy meghaltál ezekért a bűneinkért a keresztván. Drága Jézus, köszönjük neked, hogy a szellemi harcból Te vagy az, aki megszabadítasz minket. Uram, pállal együtt el tudjuk mondani, hogy, hogy a testünk és a lelkünk egymással küzdik, ellenkeznek, és mindezt azért, hogy ne azt cselekedjük, amit akarjunk. Uram, az akarás megvan bennünk, de ott van bennünk egy másik törvény is, a bűntörvénye, ami mindig a test felevész, a bűnök felevész. Uram, ebből a nyomorú testből te szabadítasz meg, te szabadítottál meg minket a keresztván. Ha te halálod győzte le, Uram, a bűnt. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy azok, akik te benned vannak, azoknak nincsen semmiféle kárhoztatás az életükben jogosan, mert te testben felvitted a bűneinket a fára, és ott a testedben elítéltél jogosan minden bűnünket, minden jogos haragja az atyának, ott árad ki, Uram. Köszönjük neked ezt a végtelen szeretetet, és köszönjük, hogy arra hívsz minket, hogy te benned járjunkat a lelked szerint, a Te szabadságod van. Uram, segíts nekünk emlékezni arra, hogy, hogy a Te szeretetettől semmi, de senki nem választott el minket. Köszönjük ezt neked, Uram, és kérünk Téged, hogy segíts meghallani a hívó hangodat, adj nekünk halló, odafigyelő szívet, hogy meghalljuk a Te hívásodat a veled való szerelmes, közeli, bensőséges kapcsolatra. Uram, köszönöm, hogy segítesz rámutatni az életünkben a bűnökre. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy a titkos bűnöket felfeded, azért, hogy megvalhassuk neked, hogy elét azokat, és elforduljunk azoktól, és odaforduljunk Tehozzád, hogy kegyelemben tovább mehessünk. Köszönjük, Uram, hogy Te vagy az, aki a szándékos bűnöktől is távol tartasz minket, azért, hogy azok ne uralkodjanak rajtunk, hanem a Te lelked uralkodjon a szívünkben. Kérünk téged, Uram, hogy állíts helyre a veled való kapcsolatunkat. Állíts helyre, Uram, a te igédnek a tekintélyét és hatalmát az életünkben. Kérünk, Uram, hogy állíts helyre a te igédnek a tekintélyét és a hatalmát az egyházban, Uram, minden hívőtestünk életében. Hadd, hogy a te igédhez ragaszkodjunk, hogy azt soha megneutáljuk, hogy azt hallgassuk, mert tudjuk, hogy abban van az élet. Uram, szeretnénk minden félveőrzött félve dolognál jobban megőrizni a szívünket, és odafigyelni a te szavaidra. Azt akarjuk, hogy élet származzon abból, hogy élő víznek folyamai zubogjanak elő, le, elő azokból. Csak add, Uram, hogy veled való mély kapcsolatunk legyen. Na, hogy ott lakozhassunk nálad, és te pedig mi bennünk. A duram, hogy Az ismeretünk az ne csak az agyunkban legyen meg, hanem legyünk készek alkalmazni azt az életünkben, hogy a bölcsességünk valóban bölcsesség, és ne pedig felfúvalkodás legyen. Köszönjük, Uram, hogy Te megtartasz minket, és köszönjük, hogy adtad az igédet, és adod a szent lelkedet, amivel formálsz bennünket, és viszel előre minket. És köszönjük, hogy a Te ígéreteid azok biztosak, és a Te áldásaid azok bizonyosak, Köszönjük, Uram, hogy várhatunk Téged, és várhatjuk a Te ígéreteidnek a beteljesülését. És köszönjük Neked, Uram, hogy, hogy nem csak ezen a földön reménykedhetünk benned, akkor a legnagyobb bolondok lennénk, Uram, hanem reménykedhetünk abban, hogy a mennyei életünk most elkezdődött, de egy napot leszünk veled együtt, megdicsőült testben. Amikor már a, a bűnös testünknek semmiféle, Maradványa nem fog akadályozni minket abban, hogy téged tiszta szívből, teljes szeretettel szeressünk. Köszönjük, Uram, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor ezt a romlandót, romolhatatlanra cseréled, amikor ezt a, ezt a szégyen teljes, dicsőségesre cseréled, amikor ezt az elmulandót örökkévalóra cseréled. Uram, szükséges, szükséges, hogy átváltozzunk, hogy elköltözzünk. Köszönjük neked, hogy jó terved van. És köszönjük, hogy ezen a mai napon is még azért voltunk itt ezen a Földön, mert terved volt velünk, és még van is a hátra lévő időben. Köszönjük, hogy mindannyiunknak rendeltél valamit. És köszönjük, hogy várhatjuk, hogy gondot viselsz mindazokról a dolgokról, amikhez szükségünk van arra, hogy elvégezzük azt a feladatot, amit ránk bízták külön-külön a te királyságodban. Uram, köszönjük, hogy Te nem egy elnyomó uralkodó vagy, hanem egy, egy segítő, vezető. Köszönjük ezt neked, Jézus. Köszönjük, hogy jólétben, egészségben és teljes békességben vezetsz bennünket. Köszönjük, hogy egészséges lehet a lelkünk. Jólétben lehet a lelkünk, és békét kötöttél velünk, Uram. Köszönjük, hogy ránk ezt a békértetésnek, ezt a csodálatos szolgálatát. Uram, kérünk Téged, hogy vezess bennünket, és add a Te a jelenlétét. Hozz, Uram, változást a szívünkben, hozz változást a környezetünkben, és hadd ragyogjon föl a Te uralmad. Köszönjük ezt neked, Jézus. Amen. Amen.